Douglas Edward Riemann s-a născut în 1924 într-un mic orășel din sud-vestul Angliei. La 16 ani a întrerupt studiile pentru a se angaja în Royal Navy. A servit pe distrugătoare și alte nave în timpul celui de-al doilea război mondial, obținând gradul de locotenent. A luat parte la bătăliile navale în Atlantic și Mediterana, prilej de experiența activă în ale marinei și vieții marinărești. A trecut în rezervă la finele războiului, a lucrat în diferite instituții și a început să scrie scurte nuvele și schițe pentru filme și televiziune. A păstrat însă legătura cu marea. A predat lecții de yachting, devenind chiar proprietarul unui mic yacht cu motor, pe care a și locuit mulți ani împreună cu soția sa. Sfătuit de aceasta, și-a valorificat experiența marinărească realizând o primă carte, Rugăciune pentru o navă, publicată în 1958. Succesul acestei prime cărți l-a încurajat să continue. Rezultatul a fost o serie întreagă de cărți cu subiecte marinarești, multe traduse și în limbi străine.